tardi. Negoziazio prozesuaren amaierak eta harenaritik ondoregogo hilabetetan agertutako mugimendu politikoak bakoitzaren morondate eta egitasmoak ezin argiago biruztu ditu. Lehenik eta behin, esan behar dugu inoiz lehenago ez garela hain urrun iritsi Euskal Herriaren eskubideen aitortan. Naiz eta gero, gune herriaren eskubideen zehazstapena bildu beharko sokeen akordio politikoari musin egin zion Espainiako gobernuak, Eta baita PNVk ere prozesua sarteraziz. Akordio politikoak Nafarroa garaia, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa barne bildu eta erabakitzeko eskubidea jaso behar zuen. Hori izan da ezagutu dugun prozesuaren oinarri nagusia. Mataskaren konponbideari ate ireki baitzaion. Espainiaren gobernuak bere administraziopeko Laub autodeterminazio eskubidearen gauzapena ere jasotzen zuen autonomia estatutua onetsizuelako izan zen, Prozesua aurrera eramateko konpromisuaa beren ganatuz. Horra hor, aldiz Espainiar gobernuak betegabe utzi dituen konpromisoak, izaera politiko eta demokratikoa zuten konpromisoak. Eta bestalde, esker abertzaleak erakutsitako heldudasun politikoa ausarri eta konpromisoa sakona Euskal Herriaren eta Euskal Herritar guztien eskubide demokratikoekin. Hortxe, gutxengo politikoak labur bildu segindako marko demokratikoaren proposamena, gatazkaren konponbiderako zehatz eta garden. Egun, berresten dihardu eta larrutik horreintzen. Arge eta garbi diogu, mugarri politiko importantena utzi duela kondar gizara, gobernuak sartarazitako prozesuak, eta elektorikusunerako ezinbesteko erreferentea izango dena. Berriz ere, Nafarroa estatu gaia dela agerian geratu da, Autu ostean bizi izan mugimenduak eta itunak horren islaiz izan dira. Nafarroako etorkizuna Madrilen erabakitzen dela agerian utzi dute. Ezoek UPNri agintzen usteko hartutako erabakilekin batera, aspimarratzekoa da PNV eta Nabaik onartu egiten dutela Nafarroari eta Nafarrei inpozatzen zaien egoera. Euskal Herriaren zatik mantentzeko estatuko boterek Nafarroari ematen dioten rola onartu egiten dute. Duela hori urte bezala, eskutuku paktu horien helburua, Euskal Herriaren satiketa behin betiko da, eta horretarako, Nafarroa pieza kabea izaten jarraitzea. Ez dutuko, boterek ongi kurea duta nahi dute Nafarroa, Euskal Herriaren satiketa bermatzeko ardatz nagusia bezala. Zentsu berean ulertzen dugu ere, Ibarretsek gizertaratutako proposamena, Negozazio prozesuaren apurtetaren ostean PNVren aldetik posizioa hartzeko iniziatiba baita. Pesoaren alboan arituz negozazio mailan erakutsitako jarrera herritarren aurrean zuritxeko edota pozizio politiko ilun eta sekin horretatik urruntzeko saiakera da. Ekimen honek PNVrentzat negozazio prozesua parentesi bat besterik ez dela izan erakusten digu. Iniolako unetan ezbaitu asmo positiborik izan gatazkaren benetako konponbide politiko bat ekarriko lukeen prozesu bat sustatzeko. Orain PNVek PSOEekin konfrontazio espezifikatzeko asmoz aurkeztu du ekimena. Biek elikatzen dute konfrontazioa, bakoitzaren interes partikularrentzat onuragarria saiela konsideratzen dutelako. Onuragarri PSOErentzat Espainiako estatuko herritarren aurrean pozizioa markatzeko eta berdin onuragarria PNVrentzat Euskal Herritarren aurrean pozizioa markatzeko. Horrek, erakusten digu pnv asmo eta naikaria elektoralistekin aurkeztu duela proposamena. Egitasmoak helburu aguzi bat du beraz. eren pozizioa ezartzea autoeskunde zikluari begira. PNV-eren politikoa izateko zedea du ekimenak. Azko elektoralista huts horretatik landa. Bere gauzagarritasunari dagokionez sinesgarritasunik gabe jaio dena. Kanpora begira agertzen duten azaleko konfrontazioaren gainetik, PSOE eta PNV ados daude fase politiko honetan egingo dituzten pausu politiko strukturaren inguruan. Ekimen horrek bere sakonean PNek parekin estatutu berritu baten inguruan akordio politikoa egitea bilatzen du. Aukera independentistari ateak itxiko lizkiokena berriz ere, Euskal Herriaren lurraldetasun eta buru erantzun zuzenik eman gabe. Funtzesko adostasun horrek erakusten du PSOE eta PNV-ek estrategikoki oinarrizko ituna badutela. Estatu erreforma baten bidez, gaur eguneko estatus politiko juridikoa egiazkoa aldaketari gabe bere horretan usteko. Espainiako estatuaren baita eta Euskal Herriaren zatiketa mantenduz. Espainia estatuko aurreko untuei emandako kemandako babesa edota AHT-aren inguruan dituzten itunak dira funtzasko adostasun horren adibidiarik argienak. Iruzur politikoaren aurrean, eskera autua Euskal Herriaren erre gizako etorkizuna ziurtatu dezaken aukera bakarren aldekoa da. Gero eta argiago agerizaigun Euskal Herriko estatua sortzea. Egoera honen erdigunean, marko demokratikoaren proposamenak. Euskal Herriko estatua sortzeko bidean tarteko urratz uriza hartzen du bere zentzu osoa. Espainia eta Frantziako estatuek, biek ala biek, beren ekinbidea errepresiboa indar berritu dute. Erazo horiek, inoiz baina zentzu politiko argiago hartzen dira. Estatuen apustu politikoa egonkortzea biatzen baitute, Esker independentista anikilatzearekin batera. Negozazio prozesuan bilatzen zituzten helburu berberak bere horretan mantentzen dituzte orain. Zentsu horretan, errepresioan aplikatzen dute makilla bestelako mugimenduakin osatzen ari da Espainiako gobernua. Eso eta pnv artean, erreforma estatutario bati begira adostatutako ibilbide politikoaren beste aldea, eskera aurkako errepresioan agertzen duten adostasuna da. Ibilbide horri, aurre egingo dion sektore politikoaren kontra errepresioa, galegia. Beraien apustu hori egonkortzeko, elementu dezestabilizatzailea izango dena badintzatu eta txikitu nahi dute. Eso eta PNV nabairen harteko adostrazuna agerikoa da estrategia politiko-militar hori aurrera eramateko. Euskal Herrian saluespen egoera indarrean dute, esker independentistaren anikilazioa bilatzearen zantzuak hartzen dituena, eta inoiz baino modu ageriagoan uzten duena Espainiako estatuaren izaera antidemokratikoa. Frantziaako Estatuan aldetik egindako urratse errepresiboak asken hilabetetan egindako urrats politikoen arira kokatu behar ditgu. Autonomiaren proposamenaren inguruan zabaltzen hasi den eztabaia politikoa baldintzatzea eta eskere abertzaleak borroka fase berri bat suspertzeko egindako autua baldintzatzea baitute elburu nagusia. Hori da estatuak bidaltzen duen mezuua. Gure borroka esparruari erreparatu ezekero, Bizi ditugun egoera zigortzaile eta neurri bereziak norabide eta elburu berriñan kokaturik daude. Estrategia politiko errepresibo orokorrean baitan alegia. gobernuek eusten diote gerra klabean oinarritutako espetxe politikari. Sakabanak eta bere horretan mantentzen dute, bakartxe da izolamendu neurriak areagotuz. Arekin batera salbo legeriari, are indaraz handiago eman diote. Bigitza sorako espetse zigorraren aplikazioa gaitasun larri eta sendaezinak baitatzen dituzten kiren askatasunak sistematikoki ukatuz edo Inekide Joanaren kasua Isla Adierazgarri eta Lasgarriak dira sentzu horretan. Gobernu biak gure kolektiboarekin jokatzen saiatzen ari dira, elementu desitzuratzaile bilakatzeko eta santailarako osagai moduan. Gure herriaren askapen borrokaren beste ataka importanteenetan bezala Borroka prozesuan eragin nahi dute presok, maltxurki erabiliz eta baitu politiko izaera indartuz. Nazio askapen mugimenduaren baitan etxipena eta pitzadurak sortzeko alegin zahar berrituekin. Urte luzetan gure herriarekiko agertutako koherentxe eta kompromisaren erreferente dezer gara, eta honekin amaitzeko aleginak biderkatu dituztela ez dugu inongo zarantzarik. Nola eskutatu ordea Europan espetxean denbora gehien daramakien preso politikoa itxala. Nola justifikatu ia hogeita boz urte burni arrezien artean baiturik pasa ondoren Jose Maria Zagarduik, Zornotzako Mandelak, gure herriaren askatasuna aldarrikatzen jarraitzen duela. Rizon eta emakume askea izango gara, espetxe arren, menderatzea lortuko ez duzuelako. Asmo utxalean ari dira bi gobernuak, gure kolektiboak aspaldian bereganatu zuelako bere jukutriak indar gabetxeko behar beste eldudasun politikoa. Oso garesti horreindu eta bada ere. Aurrerantxean badakite presoan aferari nondik eta nola heldu behar dioten. Gu eratorriak garen gatazka politiko eta armatuari konponbide demokratikoa emango basaio. Aurrerantxean ederki asko dakite zein den gatazkaren korapio nagusia, Eta nondik eta nola askatu behar duten. Bien bitartean presok... Gure borroka tokiari helduko diogu. Ez diegu txiko gure burua Euskal askapen borrokaren kalteetan erabiltzen, ez eman ere. Horain duela gutxi genioen Euskal Herriak bizi behar du, libre, batu, Euskaldun eta Justitia Sozialean oinarriturik. Horretarako ordea eitortua behardu izan, erabakitzeko bere eskubidea respetatua, eta berau aldideatuko duen marko demokratikoa adostua. Euskal Herriak gainditu behar ditu Frantziak eta Espainiak esarritako mugarri legalak, politikoak, ekonomikoak eta errepresiboak. Ondorioz, deialdi bat, egin nahi diegu Frantziako eta Espainiako gobernuei, beren ardurei, aurrez eginez orain arte emanez dituzten urratsak eman ditzaten. Nafarroa garraia bizkaia, araba eta dipuzkoa batetik, eta lapurdi Nafarroa bera eta zuberua bestetik barne bildu, eta gure herrian, erabakitzeko eskubidea jasotzen duten autonomia estatutuak, zehazteko akordio politikoetan. Zenbat eta lehenago mugitu norabide horretan, gereta gehiago irabaziko dugu guztiok. Deialdi ere Euskal Herritarrei, herri honen aitortzaren eta erabakitzeko gaitasunaren alde desaten. Eraikiko dugun marko berria benetan demokratikoa izan dadin, eta bertan jasoak izan daite daitezen Euskal Herriaren eta Euskal Herritar Guztion eskubideak. Azken, hogitan mar urte hauetako ibibide eta gertakariek, Erakutsi behar digute egungo erabakiaren garrantzia eta andorioak norainukoak diren. Norabide horretan aritu ginen, ari gara eta arituko gara. Bukatu horretik gure agur eta ore sentikorrena adierazi nahi dugu bedean utxi berri ditugun lagunei eta hauren sinertartekoai. Beti gurekin izango ditugu buru eta bihotzean. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Euskal Herria vinieros aspico o chaya